боячись його дошкульних жартів, фрашок, і не помічала, як він при ній губився. Освідчення, про нього довго розповідали в загоні, все ж відбулося, хоч і коштувало Янові трьох діб арешту у командирській землянці. Ян влаштував Інгіборі засідку за всіма правилами партизанського мистецтва. Двома у угору Примусив дівчину присісти і вислухати палку промову зовсім не в дусі насмішкуватого пана студента. «Що поробиш?» – так виліло серце. Розповідали, що в загін шановний доктор повернувся з палаючою щокою. «Та спробуй розгадай, жіноче серце». У жовтні 44-го року, коли ми познайомились, Інгібора не була ще пані Новакова, лише звеник Ксенза. Яник не вірив ні в Бога, ні в чорта, ні тим більше у благословіння пастора, але Інга стояла на своєму, вимагала, щоб усе було, як у людей. Яник, любиш смородину, люби і оскомину, врешті згодився. Але тут почав опинатися Ксенз із сусіднього села. Він виявився справжнім крутієм бюрократом. Ксенз Дуда із села Двужець, що біля Вольброма. Вимагав якісь свідоцтва, довідки, а де їх візьмеш у такий суворий час? Яник танув, як свічка. І тоді ініціативу в свої руки взяв пан комендант-поручник Гардий. Він виділив молодим кортеж 30 хлопаків із автоматами. Запросив і мене у свідки. Вночі ми приїхали у двужець. Делікатно розбудили Дуду, і поручник гардий провів з ним політ бесіду. Партизани з опливаючими свічками ввійшли у лунке приміщення старовинного костьолу, полохливе полум'я кріпотіло у їх пальцях, фантастичні тіні стрибали на палаючому пурпурі мантії, на вирізаній із дерева фігурі святого Петра, на здивованих обличчях інших печальних апостолів, на партизанських автоматах. У цьому полум'ї, а можливо у суворому близьку Сталі, згорів бюрократизм Дуди. Вінчані пройшло у темпі. Ксюнс навіть розщедрився. На прощання дістав із тайничка солію чудового церковного вина. І ми розпили його за вольну людову польську за молодих. І тут знову дозволю собі значний відступ. Ми розлучилися із Яном і Інгіборою 24 січня 1945 року у селі Трибуня. А зустрілися через 20 років у Кракові. Наш Ямик мало змінився. Був таким же іскрометним життєлюбом, як і в суворі дні війни. Жартував, ципав новими фрашками, а тим часом уже тяжко хворів. Про що я дізнався пізніше з листа Інгі Яник був знову в санаторії тихотінце у листопаді, задоволений. Але уявляєте, Ян, наш Ян, прикутий до крісла, писала мені згодом Інга. Роблю все, що можу, аби розвіяти його кепський настрій. У якійсь мірі це мені вдається. Ось пишу вам такого сумного листа, а життя таке коротке, тут нічого не вдієш. «Цей місяць у нас проходить під девізом польсько-радянської дружби, і багато від вас приїжджає, зустрічаються з друзями. Може, і наш капітан Михайлов знову загляне до нас у Казимежу Вельку. Для Яника найліпші ліки – зустріч із бойовими друзями. Дивимось на дітей і бачимо, скільки вже пройшло років. Це, як мовить Яник, наші живі метрики. Наш Андрій на третьому курсі». Середній Адам, який раніше не хоче вчитися, рветься у військову школу, а є, на щастя, добре вчиться, успішно оволодіває російською мовою. Можете до нас сміливо писати по-російському. Діти уже самостійно перекладають, без чужої допомоги. Пишіть нам, кожен ваш лист для нас велика радість. І до цього листа Яник приклав свою руку, дописав свою фрашку, свій черговий жарт. Такий він наш Яник. «Знаючи його характер, його веселу вдачу, я вірив, що він мужньо переборив усі свої біди, і ми з ним ще піднімемо келишок української горілки з перцем». І, мов, у воду дивився, коли писав ці рядки.